Чемно попросив я. Я пиячив третій тиждень поспіль, що не давало мені приязності. «Та чого ти?» – дружньо спитала гусінь. Я про всяк випадок здав назад. Вона засумнівалася, чи справді я лох, як вона подумала спочатку, чи, може, вона помилилася. Я зрозумів, що відліпитися від неї буде важкувато, тому пониж порив у кишені і кинув їй, як базарному собаці кістку, десять баксів. «Козел!» – почув я десь знизу. Гусінь якраз підбирала купюру. «Козел!» Бачите, людям, як біологічному видові, царям природи, взагалі не притаманна вдячність. Горілку вони відібрали. Хто б сумнівався. Ще за часів свого щасливого -го -го, шлюбу я зрозумів, що на всіх людей натягнуто футболки з написами, які читаються усіма, крім власників цих футболок. На мені теж натягнуто строкату майку. І чого там тільки не написано. Це я ще не про все знаю. Але я знаю, що перше на ній написано. Шахраї та інша мерзота, а також товаришки жінки, ласкаво просимо. Перед вами, у принципі, лох. Хапайте його за кишені, мудака, як вам заманеться. Робіть, що хочете. Друге. Шановні офіційні органи, не залишайте поза увагою цю постать. Ви завжди знайдете, чим можна підживитися. Третє. Він любить котів, а не собак. Цей напис бачать собаки та їхні господарі. Четверте. Він володіє іноземними мовами. То користуйтеся цим, якщо вас раптом приперло або коли вам просто сумно. І як користувалися. Коли я крокував вулицями разом з кількома десятками перехожих, саме до мене зверталися іноземці з різноманітними запитаннями. Дуже рідко. Але футболка спілкується і зі мною. Найчастіше для мене вона запалює напис. Це і ржуть над тобою, і глузують саме з тебе. «Мені здається, чи ви на підпитку?» – спитала дівчина у формі. «От хто вона є? Прикордонник? Митник? Адміністратор? Реєстратор? Стюардеса?» «Здається», – сміливо сказав я. «А що мені було втрачати?» А ви знаєте, що за правилами цивільної авіації ми не можемо брати на себе таку відповідальність, щоб брати вас на борт літака? Ф, нудило, блін. Вона думає, що я повний лох. А от і ні. Дещо я знаю. А ви знаєте, Люба, я якось цікавився Женевською конвенцією про цивільну авіацію. І знаєте що? Там нічого не було написано про пияків і про те, що вони небезпечні для пасажирів, екіпажу чи літака. Ну, розумників ніхто не любить. Особливо такі самі розумники. Особливо розумники, яких змушують учити інструкцію. Я вимушена вас зупинити. А хто ж їх вимушував? Цікаво. Невже я? Я зітхаю. Ох, як кортить дати їй червоного пенделя, навіть заратостра на моєму боці. Дякую, друзяко. Хто сказав, що порядні люди завжди мусять бути чемними? Хто сказав, що всі мусять бути порядними людьми? Теж мені ідеал. Але замість того, я лізу в портмоне і дістаю звідти чарівну картку. Картка – корисна штука. Залишилася мені у спадок. Вона дозволяє мені подорожувати бізнес-класом, зупинятися у вишуканих мережевих готеля, розраховувати на першокласне обслуговування і таке інше. Зокрема, така картка змусить Вибачте мене як злісного порушника правил цивільної авіації, навіть у тому випадку, коли мене обдовбаного до нестями вноситимуть у літак браві молодці льотчики. Якщо ви змушені багато подорожувати та спілкуватися з людьми у формах, немає нічого кориснішого за цю картку. В літаку я пив це не новина для вас, друзі, чи не так? Напиваючись удома та спілкуючись винятково з котом майже місяць, я почав розуміти страшні речі. От, наприклад, я ненавиджу людей. Я намагався згадувати якісь приємні моменти, пов'язані зі спілкуванням з людьми, але пам'ять нав'язливо підкидала суцільний хмиз у вогонь мого гніву. Про всяк випадок, я не вмикав радіо і телебачення. Мені здавалося, що тільки-но я почую «Добрий вечір, ви дивитесь новини, і з вами Світлана Леонтьєва», я розквецюю обличчя цій тендітній білявці, яка до того ж радить домогосподаркам, яким порошком слід користуватися. Тобто є людиною, що приносить яку користь бо знає хоча б щось у цьому житті. А скільки їй доводиться всього читати, матір Божа! А я б їй кришталевою вазочкою, сповненою недопалками, попиці. І що, допоміг тобі, Світланко, твій порошок?